Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa la nassillah ala a'dhaihim ajma'in. wa nasta'inuhu. Rabbish rahl sadri wa yassir amri. Məhlül oğdat əmin lisani, yəfqəhü qoğuli, sədəq Allahü ləliyyül əzim. Allah-u Teala ibadət tayətimizi qəbul edəsin, inşallah. Allah-u Teala bu günü təməm müminlərə versin, inşallah. Allah-u bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin, inşallah. Dünya və axirətdə Peyğəmbər və əhl ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Amin. Allah dağlı özümüzü, nəslimizi, bədə nəslimizi bu yolla sabit qədəm eləsin, inşallah. İltimazsı do eləyənlərin duaların qəbul eləsin, inşallah. Xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin, inşallah tamam müminlərin nə var allah Taala Allah inşallah tezləyicə bərabur deyiləsin. Amin. Dinimizin düşmənərin məhvini abud eləsin. Dinə kömək olanlara inşallah kömək olsun. Dəhsimiz ki, keçən dəfə biz xanımın xütbəsindən danışırdıq. Günləri əvvəlki mövzumuza qayıtdıq ki, inşallah gələn dəfələrdi o xütbənin davamını eləyirik. Bizim xütbəmiz ki, məsələn, lazım imiş, götürüb aparıb, ona görə tapa bilmədik. İnşallah köhnə mövzudan danışaq, gələn dəfə inşallah onu danışarıq. Biz yadırız olsa əyyamdan qabaq cümlədə e, ki, danışırdıq insanın vəzifəsi barəsində və insanın təklifi barəsində, axrınız dəfə danışıqımız ibarət olduq. E, dinlə qaçmaq və yaxud dini şərihi vəzifələrdə süslü olmaq barəsində ki, insan niyə, e, qaçır və insan dini vəzifələrində səhlənkarlıq eləyir, süslü gelir. Üstüsə üstə götürəmdə ümumiyyətlə, qaçmaq və din qəbul eləməmək e, insanlarda bir neçə dənə əsasdan, bir neçə dənə səbəbdən əmələ gəlir. Üst-üstə heç kim istəmir bir Çərçəvi, çərçiviyyə sığışsın, bir məhdudiyyə gəlsin. Yəni, heç kim boynuna yük götürmək istəmir, ondan ötür. Siz bilirsiniz ki, insanın e, daxili meyilləri çoxdur, həddindən artıqdır, təmayulatı çoxdur. İnsan daxildən Allah-ı Allah onu elə bir yaradır ki, xaricdə olanlara insan meyil eləsin. İstər o xaricdə olanlar maddi olsun, ya istər mənəli olsun, fərq eləmir. Hatta Allah təala özü təhric elir, təhric edir ki deyir və ma'ində Allahı xeyrün və əbqa. Yemfəd, və ma'indəkum yemfad və ma'ində Allah və əbqa. O kəsizin yanızladı, maddi və o dünya, o yemfad, məhv olacaq, sürəcəy, aradan gedəcək. Amma o ki Allahın yanındadır, o daha xeyrlidir və əbədidir. Ya məsələn fətəzə fə və bəfəyinə xeyr zədət təqva. Belə boşlayanmı? Yükünüzü artırın Allah təala deyir. Ardicanda da buyurur ki, e, tuşələrin, yüklərin ən xeyircisi nədir? Təqvadır. Və başqa-başqa nə qədər bizim ayələrimiz, hədislərimiz var? beş və beheş neymətlərindən insanları nəyir, təşviq və tərqə bilir. Bunlar hamısı göstərir ki, insanın daxildən, bunların hamısına meyilləyi var. Və insanı Allah da belə yaradıb ki, daha xaricdə olanlara insan nəyəsin? Meyilləsin, rəqbət vəstəsin. İnsan ki, yarananda xirqətində belə rəqbətli və meyilli yaranıb, onun o rəqbət və meyilini elə rəqbətlilik və meyillilik cəhətindən qüvvələndirən bir neçə dənə şey var. Bir insanın o nəfsi əmmarəsidir, bu yandan da şeytandır. Onlar da köməkləşir, həmin o işi biraz da təqviyyət edirlər, biraz da qüvvətləndirirlər. Zatən yarananda insan yaranıb ki, nəyəsə meyilli olsun. İndi o nəyəsə meyillini gərək insana Allah şüur verib, əqil verib, Peyğəmbər göndərib, Qur'an göndərib, o nəyi seçsin və onlar da əlbəttə seçib ha, onlar da müəyyən eləyib, deyib ki, bunlar yaxşıdır, bunlar pis, meyillənmə bunlara yaxşıdır, bunlara pisdir və insana da şüur verib onlarının qarşısında seçim eləməkdir ki, yaxşını seçsin. Amma... Üst-üstə götürəndə o nəfsinə şeytan gəlir, insanda olan o meyil qüvvəsi, meyil qüdrətin bir az da gücləndirir və eyni haldaşı ki, gücləndirir, gücləndirəndə də həm pis sərəfə də onu neynəyir, Bu, insanın daxilində olan bir dənə qüvvədir ki, əgər bu meyil olmasaydı, insan heç yaxşılığa da meyil eləməzdi, insanı Allah tanımağa da meyil eləməzdi. Bu, ümumi şəkildə bir dənə qanundur, bir dənə qüvvədi insanın içərisində. Bu gücdür, adamın qolunda güc var, kimisə o gedir məzluma kömək eləyir, onu məzlumu yerdən qaldırır, kimisə gedir məzlumun onunla başına yumruğu vırır. Ya, məsələn, kimisə gedir zalimin başına yumruğu vırır ona, kimisə gedir məzlumu itələyir, yıxırdır məsələn. Eyni həmin bu daxili meyillər də bunun kimidir. İnsan onu, Allah onu insana verir ki, insan meyillənsin bu məsələlərdə və geçsin hədəfin tapsın insan onu başqa səmtlərdən eləyir, istifadə eləyir. Dindən qaçmaq, ya dinə yönəlmək də həmin insanın o daxilində olan meyillərdir. Ki, insan biri yaxşıya tərəf, biri pisə tərəf e, meyillənir. İndi dindən qaçmaqdan ki, biz danışırıq, üst götürəndə insanın dindən qaçmağı və şərhi vəzifələrində süslülə eləməyinin kötüyündə əsas bir neçədən əşək şey durur. Biri budur ki, Elə həmin meyildir ki, insanı vaadar eləyir, özündən biraz qırağa çıxsın, özündən biraz kənara çıxsın və xaricdən qidalansın. Və bu çıxmada da yolu düzgün getmir, gedir mənfi cəhətdən, nə olur, qidalanır və bədbəxtçiliyi davam edir. Bu bir məsələdir. İkinci məsələdə bir dəstək insanlar var, bilirsiniz, din cəza mənasın adı, din Borc mənasın adı. Bir mənası da deyil, bir də borcdur. Elə? Yəni, e, onu ki, qəbul elədən, boynuva borclar və yüklər gəlir. Bir dəsədə insanlar da istənmirlər, <coughs> yüklənsinlər. <coughs> Onun nəticəsində də dindən uzağa düşürlər və dindən, demək olar ki, meyillərin başqa tərəfə yönəlirlər. Əlbəttə, onlar bilmirlər, ha? məsələn, biz dini qəbul eləmək ilə ki, boynumuza vəzifələr, yüklər gəlir. Dindən başqa səmtə gedəndə də boynumuza çox yüklər, vəzifələr gəlir. Halbuki, burada bunu Allah istəmişdi, amma orada nə istəyib? Şeytan istəyib, məlum. Yəni, belə deyək də, insanın əqeydəsində və insanın həyatında belə bir sahə yoxdur, geçsin, bayaq uşaqlarla dərs oxuyurduq. Orada e, mütezilələrin bir dənə əqeydəsi var idi. E, Küfr imanın arası. Nə küfür döyürdü, nə iman döyürdü. Belə bir mövzu idi. Ki, məsələn, adamın imanı ola, günah-i kəbiri deyiliyə, bu nə kafir döyür, nə mümin döyür. Bəziləri anbağa kafir biliblər də onu. Hə? Bu iki dənə mənzilin arasında bir dənə mənzil hesab ediblər. Elə bir şey bizim əqədəmizdə yoxdur. Yəni, insan onu düşünə bilməz, təsəvvür edilməz. Mümkündür, mən elə bir yerdə olum, nə küfür olmasın, nə iman olmasın. İkisinin arası olsun. Belə ya bu küfürdür, ya da bu imandır. İnsan da yarananda Allah talı onu yaradı, bu nəsə eləsin. Bu, ola bilməz ki, nə pisliyi eləmir, nə yaxşılıq eləmir. İkisinin arasında, yəni, yox. Mümkün də, hətta bəzən pisliyi eləməmə gözü yaxşılıq olsun. Məzəndə yaxşılığı eləməmə gözü pisliyidir. Hə? Başqa bir variantı yoxdur. Neçə dənə qismə, təqsimə bölsün bunu, gələcək çıxacaq. Yab istəyir ya yaxşılıq. İndi insan dini vəzifədən qaçır, dinə boyun qoymaq istəmir ki, boynun yükdən azad eləsin. Bir az yükün yüngülləşdirsin. Amma bu tərəfə gedir, əks tərəfdə, hətta özünün xəbəri olmadan, özü bilmədən də o, o qədər yüklənir. Özə burada yükləyən belə deyək, Allah taladır, ədaləti var. Rəhmi var, qəfurdur, vəduhtur, alimdir, qadirdir, ğənidir. Əslən, o qədər ehtiyacı yoxdur ki, məsələn, mən görəm ki, fərz elə odun aparıb evdə yandırmaqdan ötürü gərək, məsələn də 20 metrə odun yükləyən bu maşına. Niyə? Çün mənim ehtiyacım var. Allahın bunlardan ehtiyacı yoxdur ki, Allah sırf istəyib bəndənin neynəsini ilə itaətin yoxlasın. Özü də hətta Qur'an da deyir ki, dua edə eləyəndə ki, Rəbbən Allah tüxəmminlə mə Allah taqət abi. Allah bizim taqətimiz olmayan şeyləri bizə neyləməyə? Yükürəmədən. Yə Allah yükəllifullah nəfsən illa və Allah heç kimə gücündən artıq yük yükləməz. Bunu Allah da bu sözləri deməsə idi də yenə, yenə Allahın ehtiyacı yox idi axı. Biz deyək ki Allah təala bizə günah məsələn 500 namaz rəkatı 500 rəkatlı namaz vacib elib, istəyər harasınısa vərpa eləsin, hansı tikincisinsə qoparsın. Yamısan hansı, nöqsanınısa cübran eləsin hələ uzudurlar. Ehtiyac yoxdur ona. Və E, o cəhətdən də Allah-u sırf istəyib, bəndənin elə, bəndəçilikin neynəsin, yoxlasın. İdi, i̇ndi düzdür, bunun da mənası bu, diyor ki, elə sən gündə iki rəkət namaz qıl, denə mən onu subut elədir, yox? o da gələk bir qanun və çərçivədə olan. Amma siz bilirsiniz ki, necə Allah-u Teala hərisdir insanların bəyişdə getməyinə, necə Peyğəmbər hərisidir insanların bəyişdə getməyinə, Allah-u Teala da istəyibidir ki, insanlar bəyişdə gelir, amma, Düzdür, bəzi yerlərdə deyirlər, bəhişdi vahiyyə verirlər də, bəhaniyyə vermirlər. Bəhişdi və bəha be, mi həm, bəhane be, nə həm. Yəni, gərək nəsə bir iş görəsən, ondan sonra bəhişdə gedəsən. Amma elə bəhane olsun, sən bəhişdə getirmək və o cədədir. Amma inanın ki, əsl həqiqətdə insan durub onun boynuna qoyulan əməllər ki, var, onu bəhişdi aparacaqa, O əməllərə bir az elə artıq diqqət eləyəndə adam görür ki, deyir, elə bu bəha deyir, bu bəha nədir? Allah nə qədər şey istəyib ki, bizdən. bizim mədəmiz bizdən 16 saat işləyirik, razı qalmır, elə deyilə deyir. 16 saat işləyirik, bir dənə mədəni doyudurabilmirik. Bir ömür qulluq eləyirik, evladı özümüzdən razı sala bilmirik. Bir ömür qonşunun, padiəzin, yudum səhərə qədər, gündüzdə, axşama qədər elə genə məndən ziddi oldu. Nə qədər hörmət elədim, yenə belə oldu. Baxın, indi siz bəndə ilə, bəndənin bəndədən razılığı ilə müqayisə eləyən, Allahın bəndədən razılığı ilə görəcəsiz ki, Allah-ı Teala nəyib? Bəhaniyə verib, bəhaya verməyib. Kimin qarşısında durub, 2 dəqiqə, 2 rəkət namaz qılsın, səni 5-də aparar? Nəyən ki, 5-də, ləhəşə aparsın, orada bağımda bir dənə ap edilirsin sənə. Nədir, nədir, onun qarşısında 2 rəkət namaz qılıbsan. Heç cümdəcəyə bir qul möydum, sənə demişdim qul. Yə uzaqbaşı ilə Allah bəfə ardı, hiç çay verdi. Görək o 5-ci təcəminatın, təcrimin təhdə elə ənharın heç saniyəsi ilə bərabər də ölmün ilə. Bu cəhətlərə baxanda Allah-u Teala elə həqiqətən bəhaniyə verir, bəhaya vermir. Amma bilirsiniz ki, burada şeytan və hərisli insanların allanmasına, Şeytan da andəsi ilə insanları aldatacaq. Özə şeytanın insanları aldatmaqdan ehtiyacı var. Bilirsiniz, ehtiyaz tək maddi ehtiyaz deyil, nəfsani ehtiyacı var. Elədir ki, insanlar günah elədikcən şeytan rahat olur. Xəstə dərmanı niyə çox istifadə eləyir? Rahat olmaqdan ötəri. O rahat olmaqdan ötəri insanların çox günah eləməyinə ehtiyacı var. Ona görə də İnsancə Allahın yükünün altından çıxır, dilinin altından çıxır, gedir bu biri tərəfə. Özü elə bilər ki, özün apardı, azadladığa. O deyil. Həqiqətdə insan gedir şeytanın o zəlalət kölgəsinə və orada da o qədər yüklənir ki, özünün də xəbəri olmur. Bir dərəcədə də onu qiyamətin günündə hətta bəzi adamları ki, çağıracaqlar ki, o Xəbərçi olacaq, sedakı olacaq ki, durun əyəqə, onda deyəcəklər, onda ailəcəklər ki, ya və ilə namən və əsənə min mərqədina. Hətta biz bilirsiniz də, bir dəstə insanlar ilə öldülər, ayıq ölürlər. Elə bildilər öldük, bildilər gəldi bu məqama, bildilər qədirdi və axıra qədər. Bir dəstə insanlar amma, mərhələ ilə ayrılırlar. Çox adam ölüb, Görürsən o bəzi filmlər də çəkimləri indi göstərirlər, o ruhla əlaqəli olan filmlər. İndi bir az pis, bir az yaxşı, hər halda, belə də üst-üstə götürəndə normal bir şeydir. Əgər Mələkül Moğd-u qalışı dokunan göstərməsələr, ə, o, belə normal bir şeylərdir də. Orası pisdir ki, Mələkül Moğd gəlib qalışı dokunan. Bu, masom... Öz işarəsini istəyir, aparıb, göstərə, ahirətdə də bizim karistokran gələcəklər. Müsəlman külbaşı da bir dəfə bağlayıb onu başına, heç hamama da girəndə çıxartmır ki, aman da qoy, yaraşıqlı görür ki, belə. Orası olmasa yaxşıdır, pis döyür o bəzi şeylər ki, dedilmiş ki, danışmış oldu, elə bu televizor, filmiyyat da gərək insanın mənəviyyatına xidmət edəsin. Ki, göstərirlər de orada elə, rivayətlərimiz də vardır. Görsən, ölüb. Camaat yığışıb, bunun cənazəsinin üstündə ağlayır, bu qaçır onun üstünə ki, niyə ağlayırsanı, nə olub, bunun üstünə niyə ağlayırsan kim ölüb, niyə ağlayırsınız, nədən ötür ağlayırsınız? Leşi də oradadır, görmür, hiss eləmir. Hə, bir dəstə görürsən ki, hədisdə varımızdır, onu qoyarlar qəbrə, qaydanda bu da qayıtmaq istəyər, qədim armaqlar verdi, başı dəyərdir, əl-hət taşına, sonra durabilməzdir. Amma o, həqiqəti budur ki, təs maul sol təni al. Hətta o qaidanların əhəqqablarının, o dabanlarının səsin də oradan ordan qaidan. Amma istər daətmağa day, mən ki durar başı daşa dəyər yox, onu buraxmazlar gəlmə. Bir dəstədə orada aylar. Bir dəstə bərzaxda aylar. Amma Allah iraq etsin, Allah göstərməsin. O bərk günahkar adamlarçı var. Allah Taala onların elə bir çiq qəzəbinə məbtəla olub olara, onlar bir dəstə elə qiyamətdə aylanlar. Bilirsiniz də Dünyada o öləndə ayılmaq, qəbirdə ayılmaq, bərzəxtə ayılmağın nə kimi faydaları var? İnsan orada həm o mərhələləri keçir, həm o qiyamətin böyük bərpasına, böyük qaydışına hazır olur. Həm də burada sorğu-sual olunur, mənəvi, yəni ruhani formada əzabı çəkir, filan elir, cinayətindən, o günahlarından olur, azalır, hə, götürülür. Allah-ı Allah adildir. Ola bilməz, bir dəfə məsələn ona qəbirdə əzaq versin, bir dəfə bərcəxtə əzaq versin, sonra da bir dəfə də təzədən qiyamətdən sonra. Yəni, o min illər, milyon illər ki, qiyamətə qədər bu adam bərcəx aləmində qalacaq, orada da əzabından nə olacaq? Güngülləşəcək. Və nə qədər də biz istəsək fərq qoymayaq, bir miqdarda fəhq görülür ruhani əzabdan cismani əzabda. Baxın, Bir var, məni yuxuda yandırırlar, bir də var, elə aşlara yandırırlar. Düzdür, bəzən yuxuda yanan adamın da elə bədəni yarı olur. Elə yuxuda da adam bir, məsələn, qorxulu yuxu görəndə qanın tərin içərisində ailir. O əzab əziyyəti orada da çəkir. Amma yenə də cismani və ruhani çəkilən əzab qədər deyil, elədir. Bu ki, bərzəx aləmində insan ruhani əzab çəkəcək, Bu özü də nisbətən cəhənnəmin, əvvələn cəhənnəmin əzabının dərəcəsi bərcəhdə yoxdur. Bu bir. İkinci də ki, ruhani əzabla cismani əzab bir-birindən fərqlidirlər. Məlum, bu adam da bərcək aləmində nə qədər ruhani əzab çəksə, o cəhənnəmin o çətin əzablarından, əşədd olan əzablarından da yenən eləyir, azalır. Ona görə, hər variantda insana sərf edir, mömin də olsa, günahkar da olsa, hətta kafir da olsa, elə öləndə ayıq olə, dediyim kimi, də ayıq o mənada. Bildiriz ki, elə başlayıya yavaş-yavaş sorğu, sualın verməyə həm o vaxtlara, o zamanlara öyrənsin, o dünyanın çətinliyi ilə, istisiylə, soyğu ilə tanış olsun, həm də əzabından olsun, götürülsün. Am ən çətin insanlar onlar olacaqlar ki, onlar birdən nə olacaqlar? Elə o e, sədaki gələndə illa imkanati la sayhatan wahidatan və bir də sihə, bir də nə səssə, bir də qalq komandası ki veriləcək onda bir dəstə ailəcək. Ki Allah Taala Yasin surəsində deyir ki, qalo ya vəylənə, menbə səna min merqadənə. Vay olsun kimdir bizi qaldırdı bu yatağımızdan? Özə yatağımızdan ha? Görün ki, o qorxmağın keçən dəfə, dedim, Həzrəti İsa, e, Həzrəti Nuhun oğlu Samı dirildəndə gördü, saqsaqqalı ağarım. Dedi, ya Sam, sən ki, cavan ölmüşdün, saqsaqqalı niyə ağardı? Dedi, Allahın Peyğəmbəri, sən ki, məni çağırdın durmağa, elə bildim, qiyamət qobdı, onun qorxusundan saqsaqqalım ağardı. Baxın, görün nə dərəcədə onun o çətinliyi var, o çətinliyi Həmin o səda gələndə, bunlar için min illərlə yatdığı bu ilanların əqrəblərin yanın rahat hesab eləyiblər özləri üçün. Deyirlər ki, yavə ilə nəmin, mən bəhsən amən mərqədına. Kim qaldırdı bizi bu yerimizdən və hazama və ədər rəxmanı və sədəqəl-mursanın Allah deyən və Peyğəmbər deyən bu imiş. Elə Peyğəmbərlər də nəymiş? Düz deyilmiş. Bax, bir dəstə orada ailə çağırlar. Bu, çox çətin bir dənə məsələdir ki, çətinliyin də neyin edin? Dedim sizə ki, niyə görə? O, elə bil, indi öldü də. Baxın, cəmat neçə mərhələ? Elə bil, baxın, bir insan ki, orta məktubakçıya da gedib, iftidanı da oxuyub, ortağını da oxuyub, alini də oxuyub, gəlib indi bir yerə, axırıncı kursladı. Bir nəfərdə elə 6 yaşında, məsələn 5 yaşında gətirib, qoşurlar universitetin nə ilə? Axırıncı kursuna sən də bunlarla oxu. Hələ burada əzab filan bəsməkən yox da Sırf oxu nə qədər çətindir olar Onda da qalmışdır nə ola Hələ əzabı da ola Bunlar öyrənişirlər Bir az yüklərindən dazalıb Bu ambasiflər isminullasıdır Çox çətindir Ona görə bir dəstə adamlar bu cür olacaqlar Və şeytan da bir dəstə nə yaparım, Yükləyəndə elə yükləyir ki Heç bu adamın əslən xəbəri də olmur Bir də onda ailir ki Elə bir başa qiyamətdir. Nəhən ki ölmüşəm, nəhən ki qəbrliyəm, nəhən ki bərzaxtıyam. Qiyamətdir. Ona görə insanlar əslində bilirsiniz, haqqdan qaçmaq, düz qaçmaq, hamı bunu özü də etiraf eləyir. Heçsə yaxşı işləyir, heç kimə də bu xeyir verməyib. Hamı da öz ziyanına, öz zərərinə, özünün sərf eləməyinə daim yolun axırında da olsa, yarısında da olsa eytiraf eləyir, o cümlədən də dinlən qaçanlar. Sadəcə olaraq, bu dinlə qaçanlar bir dəstləri hərə özü üçün bir bəhanə tutur, biri deyir, nə bilim, din ağlaşmadır, biri deyir, din xurafatdır, biri deyir, din köhnəli qalğıdır, biri deyir, nə bilim, din, nə bilim, mürtəcəkdir, hərə bir dənə sözləyir. Bilirsiniz ki, olaraq, hamısı bilirlər ki, yalan danışırlar. Ola bilər 1902-ci ildə bunu deyənlər elə düşünürdü, ya eşidənlər elə qudura başa düşürdü. Amma indi hamı bilir ki, o dura döyür. Hamı bilir ki, o dura Hamı indi dinin gözəlliyini görüb, dinin üstünlüyünü görüb, dinin elmin görüb, dinin cəmiyyətin görüb, dindarın əqidəsini görüb, əqidiyə bağlananla şeytana bağlananların İctimai, siyasi, şəxsi, fərdi, ey, bütün məsələlərdə rolun və əməlin görür. Bu qədər düz daha dinimiz hələ də özünü subut edəcək bu dünyaya, dinimiz hələ də özünü subut edəcək bu cəmiyyətə. Hələ ən böyük formada, inşallah ağamız, imam zaman gələndə, camahat barmaqların elə dişləyəcək təəccübdən ki, Onda görəcək ki, az qalır ki, barmağımızı yemişik, yudmuşuq, qopardı budmuşuq, o qədər təəccüb eləyəcəklər. Əlbəttə orada, tə, yəni, onlar üçün bu şey təzə olmayacaq, ha? elə köhnələr subut olacaq olaraq. Elə o sözü mən də deyirdim, sən də deyirdin, sadəcə bu məndən səndən qəbul eləmirdi. Amma ağa gələndə ki, onu subut eləyəcək, o təəccübdən əlin dişləyəcək. Necə ki, qiy Allah Teala buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə ''Yovmə yağız-ı zalimi əlayədi.'' Zalim o qədər təəccüb eləyəcək. Adətən insan təəccübdən, ondan sonra nədən, həyəcəndən filandan bir barmağın dişlər. İki barmağın dişlər. Hə? Da bir əlin bütün ağızdan salıb dişləyən görmüşsün deyə qədər. Allah Qur'an da deyir ki, zalim qiyamətin günündə yağız əlayədi hər iki əlin salıb ağzına dişləyəcək təəccübdən. İki əlin ağzına salıb dişləyəcək təəccübdən. Ağamız inşallah gələndə hələ o biri tərəfləri yox. Bu İslamı bu dünyada gözəllici, çılpaqlıqda görənlər, gözəllici nə bilim, dağda, dərədə görənlərdir, gözəllici nə bilim çürümüş ağacda görənlər, qayada görənlər, nə bilim, baxın insan görür nə qədər bədbəxtdir. Bir də nə əyri ağac görür, ona bəhbət deyir. Bir dənə şəlalə görür ki, yuxardan tökülür, bəhbətdir. Görürsən, 300 kilometr, 500 kilometr, nə bilim, Samaliyyotə mindi, getdi orada, bir şəkil çəkdi, qayıtdı, gəldi. Bu, insanın o, ruhunun o gözəllik hissəsi ki var, ruhi zibayı deyərlər de ona, gözəllik hissəsi. O, oradan gələn bir şeydir, yaxcıdır, insan ilə gözəlliyə qiymət verməlidir, insan gözəlliyi sevməlidir. Allahu cəmilun və yuhubbu'z-cəmal. Allah gözəldir və gözəlliyi də sevir. Bunlar da amma insanın bədbəxtçiliyi budur ki, gözəlliyi sevir, amma gözəlliyi yaradanı sevmir. Nəqşi sevir, amma nə sevmir. Bədbəxtçiliyi insanın budur. Durur, buradan gedir, e, Himalayan ən yüksək zirvəsinə çıxır, orada bir şəkil çəkdirir. Sonra onu gətirir, göstərir, var yoxunun hamısına, dünyanın hamısına ki, baxın, belə bir yer var. Yə gedir, məsələn, meşədə bir dənə ağac görür ki, məsələn, nə bilin, bu dağı bir təhər idi. Bir dənə heyvan görür, deyir, bax, pərvərdir, yara. bunun, deyir, boynunda görür, neçə də nə rəngi var. Elədir, amma görürsən... Onu rəngi yaradana, rəngi düzəldənə, o şeyləri elə eliyənə əslən heç əhəmiyyət vermir, heç qiymət də vermir. İnsanın bədbeqçliyi bundadır. İnsan onun da bilirsiniz dəlilində ədəmdir, onun da köçüyündə insan özünün qiymətini bilmir. Mən istəmirəm o bəhsə keçəm ki, biraz bəhsdən uzaqlaşaq, amma əsl həqiqətdə insan özünün qiymətini bilmir. Niyə? Çünki insanın bütün vücudunda Allah Taala öz əsərin Elə bir aydın formada qoyub ki, hə? o, e, o şeylərinin hamısı insan özündə tapa bilər. Özündə axtarmayıb, gedib kənarda axtarıb. Kənarda da axtaranda daim elə hər şeydən kənarlaşıb, Allahdan da kəranlaşıb. Amma özündə axtarsa, özündə qapanar, özündə qalar, özündə də qalan da Allah gözü içərisindədir də, demir mən ərəfə nəhsəfə qədər ərəfə rəbvə, kim özünü tanısı Allahını tanıyar. Nəsimi demir, vücudum şəhrinə girdim, tuğlu nuru xuda gördüm, bu nurun təcəllası Muhamməd Mustafa gördüm. Həqiqət bəhrəsin bildim, təriqət kəştəsin gördüm, bu kəştənin məhəllatın, Əliyyəl Mürtəzə gördüm. Nəsimi deyir, mən Allaha da vücudumda tapdım, nübüvvəti də vücudumda tapdım, imaməti də vücudumda tapdım. Həmizin üçün də bizimki o ə, üsul dinimiz var üçdənə və bütün asımanı dinlərin həmizin arasında ə, müştərəkdir, hamı onu qəbul edir, Quranda da Allah-ı Teala Peyğəmbərə deyir ki, Məsihiləri də, Yahudiləri də çağır derən, gəlin aramızda müştərək olan şeylərin üstündə ittifak edəyin. Onun üçün də deyir, mən vücudumda tapdım, axtardım, Allahın tükənməz nurunu gördüm orada, biz də Allahın ancaq nuru ilə tanıya bilərik. Peyğəmbəri də orada gördüm və əlini də orada gördüm. Tohid, nübüvvət, imamət hamısı, deyirəm, mənim vücudumda idi. İndi onun izahata çox ehtiyacı var. İndi nəsini, hansı cəhətlə ona yaraşıb, ondan da işimiz yoxdur. Amma bir kişi, deyirəm, elədir də vücudum şəhrinə girdim, Tuli, Nuri, Xuda gördüm. Bu nurin təcəllasını Mühəmməd Müstəfa gördüm. Həqiqət, baxın, bunun dalında da bunun dalında da Həqiqətin nə olduğunu axtardım. Bir dənə təriqət gəmisi gördüm, deyir. Gəmiyyətə minəndə gördüm, həzrəti Əli o gəmini idarə edir. Bu, insanın vücudunda başqa yerlə nəyə axtarırsan? Ya, məsələn, mən onu bir başqa adam bilirdim. Bu yaxında qardaşlar dedilər ki, bu şehrin müəllifi naxtıvanlı bir alimdir, qədim alimlərdəndir özdə əcvqərib bir şehrlərdəndir Əliy ə.səlamın barəsindəki Ha əliyyun bəşərin keyfə bəşər Rəbbuhu fii hitəcəlla və zəhər belə bir şehrdir çox uzun da bir şehrdir Ardizan deyilər nə var gətirib tökü belə oradan da yaxşı deyilir Bu əli bəşərdir Necə bəşərdir Rəbbuhu fii hitəcəlla zəhər Onun Allahı onda təcəlli eləyib və zuhur eləyib Ardicam var bir-ki beyti, və mən mətəbələm yərifuhu, motuhu, motuhimarim və bəqər. Kim ölə əleyini tanım, onun ölümü, elə öküzün ölməyək kim bir şeydir. Yəni, hesabı var, nə kitabı var, at, leşin, o, anət, ıssın, o tərəfə. Bax, orada da deyir ki, Allah burada təcəllü eləyib, hə? Orada da o da deyir ki, bu nuru axtaranda mən özüm axtarış elədim. Ah, bilirsiniz nəcədir, bir dənə də söz deyim də mən, sonra keçək bir-iki dənə hədisimiz var, onu oxuyaq, tamam eləyək. Mənim də boğazım ağrıyır, siz də oradan pencere açıqdır, görürəm, üşüyürsünüz. Söhbət nədir? İnsan axtarıcıdır, öyledir da, insan axtarış eləyib ki, gəlib, indi kosmosa çıxıb da, öyledir. İnsan axtarış eləyib ki, gəlib Facebook güzəldib, aləmi biyabir edir də. Elə deyir, bunlar hamısı axtarışların nəticəsindədir, də? Bu, bugünkü texnika hamısı inşanının axtarışının və ciddi cəhdinin nəticəsindədir. Və elə də Facebookda nələr eləyirlər, sabah qiyamətdə nələr olacaq, olaraq keçsəm, çox söz danışacam. Amma istəmirəm ki, xüsusən bu keçən həftəmizdə olan bəzi cəryanatlar var idi, ona görə ki, mən and içmişdim, nələr danışacam burada, əlhəmdəullah, sakitləşdi ki, orada kim nə demişdi, hamısının kartını açıb burada göstərəcəkdim, kim niyə görə danışır, nədən ötürü danışdırır, onu kim danışdırır və danışmaqda nədir, məqsədi nədir. Ancaq da şükür Allah düzəldi, mən də danışmıram onunla. Mən indim, məsələ deyirəm burada, məsələni səhif deymişəm, o, olub babu məsəddə, bir-iki il bundan qabaqdır, mən məsələni dedim, çıxandan sonra qardaşlar otaqda dedim zəng girərlər, deyirlər, acı o məsələ ki, dedin o, Bir də o məsələyə bax, nəsə biz şü ədəblə deyirdilər ərkəmlə dey, mənə demədilər ki, sən o məsələni səhv edirsən. Dedilər ki, o məsələyə bax. orada sən haram dedim deyəsən. Nəmlə nə, dedim o qardaş? Siz necə bilirsiniz? Dedilər biz məkruh bilirik, nüş qorxursunuz. Onlar da ehtiramən o cura danışırdılar. Açdım gördüm mən məkruhdum, mən haram demişəm. Gəldim cəmi bu gün bu kəm cümədə dedim ki, ay cəmaət, bu məsələ nədir? Haram deyirmiş, məkruh Yə döydüyüz, hələ qısa olsa qərar döyür, bilirmir hələ kimi kimi döyəcək. 50-50-50-50 biz elə hər hal qərar olsa, hər yerindən duran adam bizi döyəbiyyəz, bu çətin məsələdir. Amma səhvdir də, əslən baxın müstəyyidin risaləsinə, müstəyyid risalədə yazıb ki, əgər bir nəfər məsələni səhv deyər, lazımdır ona o məsələni neynəsin? Düzəlsin. Bu, lazımdı düzəlçisi ilə işin yoxdur. Bir nəfər məsələni səhv deyə. Bu, müstəyid öz risaləsində yazır ki, bir nəfər məsələni səhv deyə bilər. Satdı fikrimizdə nədir? Özü deyir də bu yetim. Elə əvvəlinci məsələlərdir ki, əvvəl, bir nəfər məsələni səhv deyəsə, lazımdı onu nədir? Düzəlçisin. Elə yaxçı, müstəyiddən təqlid eləyən, O qara göz oğlanlar ki, əgər təqlid eləyirsinizsə, bir adam məsələni səhv deyəndə, baxın, görün, o adamın barəsində sizin təqlid elədiyiniz müçtəyidin sözü nədir? Elədi, elədi, müçtəyid nədir? Ki, gedin, neyin? Məsələni düzəldin. Demək ki, götürsən Facebookda onun bütün nəyi var, hamısını aç dök oran. Ağzua gələni də yaz. Halbuki o sözləri ki, möminlər Facebook-da bəzi danışırlar, o cahil adamlar var, ha? Onların yanında o sözü danışsalar ki, hətta özcəsinin barəsində tutub, onun dilini kəsərlər. Mən bunu bir neçə dəfə belə üzvəz demişəm, üzvəz demişəm, amma bir dəfə də buradan da rəsmi deyirəm. Mən özüm gözümlə şahid olmuşam. Bir yerdə biz oturmuşduq, təsadüfən adam gözləyirdik, o imanlı vaxtımızda, çayxanaya da girməyən vaxtımızda məcbur olduq təzəbazarda acıq girdi, bir çayxanada oturduq, bir nəfəri gözləyirdik. Təzəbazarında çayxanasın lap o imanlı vaxtı idi. Yeşə çanikdə lənkəran çayla qaşıq, filli çayla çay verirlər, datlı, tamlı, krasıq ilə yox. Bir nəfər gəldi, bir nəfərin dalıcan söz dedi. Gəldi, oturdu, dedi, hə, mənə bir dənə çay verir. Bir nəfərin dalıcağın sözü dedi, biz nə o nəfəri tanımırıq, nə oturanı tanımırıq, biz də oturub çay içirik. İki dənə rayondan gəlmiş kətçi uşaq, qorxa-qorxa sığınmışıq ora şəhərlərin bəlasından. O, birisi sudoldan bir nəfər durdu, gəldi, çatdı, bu, bura çatanda da çay içidir o yekə. 8 hesab tutan çaynişin qayınıya qayınıya gətirdi qoydu. Dedi sən ki o adamın barəsində söz dedin ha, onu sübut edə bilərsən bu uduğumdur. Uduğunan kimi acı Allah hand olsun götürdü çayniş bir başa vırdı bunun onun sifətinə, sındırdı o qaynar çayni onun sifətində və o adam belə durdu, qışqıraq-qışqıraq çıxdı getdi. Bu məsələdə olunan bitdi. Bax o sözlər özdə bir söz deməmiş də ha. Bir çox normal belə normaldan çox qırağa bir söz deməmişdi. Cahillər elə edirlər. El el el. İndi adamın saqqalı var, hər söz danışana onun özünün tayi kimi cavab vermir. Bunun mənasıdır ki, möminlər ilə götürsünlər ağızlarına gələnləri yazsınlar orada. Hər nə yazsınlar orada. Bir dənə məulla bir dənə söz səhv deyib. Əslində hələ səfin hələ fərz elə söz səhv deyil. O, o məsələ əslində, sualın özündə işqal olmuşdu, suala nisbət cavabı elə gəlmişdi. Sual da düzəldi, cavabı da düzəldi, bu da verilmiş sualın cavabını demişdi orda. Ç bu həqiqətən fətva demişdi. Ki, dili, o da həll oldu, getdi. Amma durdu, bula cəmaat, balam nə oldu? Hə bu, biri məsələn mənə zəng eləyir ki, bu xanımlar ki, ziyarətdə gedə bilməyəcəklər, Allaha bunun cavabını kim verəcək? <gülüyor> Olam, mən onda fətvamı verməyim ki, xanımlar nə olacaq? Babalı kimin boynun adı, deyir. Bu barədə də danışacaqdım, bunu da bağlamışam qalıb, evi yox. Elə oradan-mırdan deyir, amma bu xanımların da, ya, məsəl, bunlar İmam Seyir, biri zəngədə deyir, ixtiyarı var İmam Seyir, məhəbbəti ilə İmam Seyir, İmam Seyir arasına köl pərdə salsın. Deyirəm təqlid edirsən? Deyir, "Yo, mən heç kimlə təqlid etmirəm." Dem, qardaş sənə aid deyirsən, get. belə təqlid olur? Belə məsələ olur. Onda niyə görə biz başqa məsələlərdə təqdim edirik? Niyə görə başqa məsələ? Onda pəsləcə o minunə bir bəzi kitab və yekvuru nəbi bəze Quranın bəzisinə inanmırıq, bəzisinə inanmırıq. Pəs, müçtəyid bizim mərcəyi təqlidimizdə haçansa həvai nəfsimizə görə fətva verdi də. Elə ki, müçtəyidin fətvası bizim həvai nəfsimizin nədə əleyhinə çıxdıq, onda biz daha təqlid eləmirük. Müçtəyid yox, müçtəyid döyüb. Və an dolu Allahın izzəti cəlanmaq. Andalı o imam zamanı, paç o müqəddəs olan vücuduna ki, bizim heç ona and içməyə ləyəqətimiz yoxdur. Qiyasaba o ağa zuhur edəyəndə də, bax, elə o dəstə yenə həmin dəstə olacaq. O dəstə elə həmin dəstə olacaq. Deyirəm, hidayət olan olacaq, amma ən azı o dəstədən yeni olacaq. Ola bilər ha? Bu gün onlar hidayət olarlar, da o fikirlərlə dönərlər, sabah mən onların gününə düşəm, ancaq yenə o dəstə olacaq. Bu nə sözdür? Bu nə danışıqdır? Güya məsələn nə olur? Bunun ürəyi ziyarətdən ötürü müstəyyiddən çox yandır. Başqa şey ziyarəti sənə də. Əslində ziyarətə gedəcək getmək müstəhəb bir savabdır. Kərbəlanın bu qədər ziyarətinin savabı var, məşədin bu qədər ziyarətinin savabı var. Ona sənə kim bağçada öyrətmişdilər sənə? Yoxsa şeydən, ibtidai sinifdə AB B öyrədən öyrətmişdilər? Yoxsa orta məktəbdə fransız dili müəllimi onu sənə? Onu sən elə Molla öyrətmişdi, müştəyə öyrətmişdi. İndi nə oldu? Hamısı həvay nəxs. O bayaq deyirdim, ha? keçib şeytanın tərəfindən şeytan da onu istədiyi qədər yükləyib, ha? odur, ondan başqa bir şey deyir. Əslən, Molla məsələni səhv də deyər, bilməz, ya məsələn, deyərləri bu cürədir, o da inanar deyər, nə qədər olub ki, biz cəmatın sözü ilə iftar eləmişük, O, başdanınıq eləmişik. Gəlmirsən, soruşmuşan, iftardır, deymişsənə, başlamışan yeməyə. Olmayıb, indi bir dəfə də səhif olub. Hətta iki nəfər desə, sən də iftar son sonra da bilinsə ki, hələ iftara yarım saat qalıb, genə orucu nədir? Səhifdir. Bu da indi hər ənin əlində bir dənə 30 manatlıq telefon var, bir dənə şəkəli qoyub oraq, istədiyin yazır, onu rüsva eləyir, bunu rüsva eləyir. Əslən... O şeyləri ki, bizim barəmizdə düşmənlərimiz elir, bu günləri bizim düşmənə ehtiyacımız yoxdur. Bu günləri bizim düşmənə ehtiyacımız yoxdur. Şiə, şiənin mollasını da lağa qoyur. Şiə, şiənin mollasını da təhqir edir. Şiə, şiənin mərsiyə xanını da lağa qoyur. Şiə, şiənin roza da lağa qoyur. Şiə, şiənin əslən. O şiyənin müxalifi, Vəhabisi, o birisi, o birisi bəzən həyə elib, ifirə çıxartmadığı şey, Şiəyə bügünləri çıxardır qoyur. Məsələn görsən, kimisə rəsvaya edədi. Əlinə nə gəlir? Adam özlə gedir bir balaca dərininə görsən, çoxu şəxsi problemlər üstündədir. Necə o bayaq dedi məsələnin kötücündə ki, o kartlar var idi dedim. Atmadım qaldı da. A Onun çoxunun kötücündə şəxsi məsələlər və şəxsi problemlər var idi. İndi düşüb ələ bu adam kimi istifadə etdi onu. Öyünər Vokseldə mənə mesaj gəldi ki, sən hədislər nəmləyənə pulsuz qoşulmusan. Də iki dəfə gəldi, necə qəlbin nə qədər məşinəm cəmaətə hədis deyirəm. Mən pul verib hədislə oxuma haliyam. Məni 40 ildir canım çıxıb hədis öyrənə Bir dəfə də gəldi, pulsuzdu, qoşuldum. Gündə bir də nə hədis Önləri məsələn yazmışdı ki, həzrəti Əli (r.a.) barəsində, həzrəti Əli bu barədə bir günlərdə yenə gəlmişdi hədis. O hədisdə həzrət Əli'dən də onlar həzrət peyğəmbərdən göndərmişdi. Gəlməyirsənə, yadımdan çıxır. Hədis bayaq elə gələndə gəldi, oxuyacağam. Mənbəyini səhv salıb. o hədis əslində, hə Əli (r.a.) yadıma düşdü. Əli (r.a.) deyir ki, bilmədiklər mə ağımın altına yığsın, başım həşə Ha, həmin onun şiyələri daha hər şeydə özlərin bilən kimi göstərirlər. Va o necə təqlidimiz necədir? Şiəçiliyimiz deyiladı. Vilayəti qəbul eləməyimiz, imaməti qəbul eləməyimiz deyiladı. Ha, hə, çünki bilmədiyimi ayağımın altında yoxsa başım dəyər ərşə. Onu ələ-ələ-islam deyir. Amma bakser göndərəndə Əzrəti Peyğəmbərin adından göndərib. Onun da şəri cəhətdən problemi yoxdur. Bakserlə deyir ki, günah qazanmamışsın. Niyə? Çünki məsumlar deyir, bizim birimizdən olan hətmisi hamımızda nəyini bilərsiniz? Nisbət verə bilərsiniz. Olmadın, olmadın, sən o vasitədən bu, necə deyim də bu, nə deyirlər onun adına? Bu ateist qədər də olmadın. Ki, sən durasan, bir dənə profil deyirlər ona, nə deyirlər, bir dənə hədis qoyasan ora qəşək, ondan sonra deyəsən ki, məsələn, buna əməl edin, ay cəmaat. Kim bu hədisə əməl elədi, bir dənə layiq like eləsin buranı, layiq like deyirlər də, <gülüyor> ha, on, ora, sən, ora çəkdə, demirdiyi bayaq təmayulatdan danışmırdıq, meyillənmədən danışmırdıq, bu insan harasa gedəcək. Ney elənəcək. Yaxşı neylə? Sən bu tərəfə cəzb elədə bunu. Bu tərəfə cəlb elədinamı bunu. Bir də əməl tap qoyur denən ki, bax o ay bu bir dənə namazdır. Kim buna əməl eləsə imamsadiq deyir ki, savabı bu qədərdir. Müşkülü belə hall olan. Kim də qızır da məni də du eləsin. Onu qoy. Dür davalaşmaqdan ötəridir bu. Allah ha bunların cavabı veriləcək. Hamsının Qiyamətdə qəbrin əvvəl gecəsindən tutdu, hətta ondan da qabaq, can verəndə və hətta ondan da qabaq, həyatda, həyatda bu şeylərin hamısı biz gözümüzlə 49 ildə görürük, Görünə, bu görənlərdən də işitmişük, bizdən qabaq görənlər də elə deyib bizə gördüyümüz kimidir, o ki deyirlər, ha, lisas qiyamətə qalmaz, and ola Allaha o düzdür, hamı kim neynirsə, dünyada ona olur, Olunur. O, dedim, ha, nəmru da o qədər vərdiş eləmişdi insanları ısındırmağa. Axırda Allah beynində bir dənə qurdi yarattı. O, adamlara ki, əmr eləyirdi, götürün bu ağacı gedin məzlumların başına vurun. Həmin adamlara əmr eləyirdi, götürün ağacı vurun mənim başıma. Çünki Allah o qurda ilham eləmişdi ki, haçan taqqıltı eşittin deyəm. Həqiqəti budur, ha, gülmək üçün demirəm. Allah demişdi o qurda ki, yəni o qurda orada tərpənirdi. Adamın başının üstündə qarışıqa yeriyəndə yuxudan alir. Onda qalmışdı, belir o beyin, o sinirin mərkəzində. Qur tərpənə gör, nə günə qalar. Bu qışqırırdı, bağırırdı. Onda ki, ağlına gəldi ki, başıma vırım, başına vıranda Allah qurda dedi ki, sakitləşir. A hə, o Ona təlim elədi ki, Hacan taqqıltı gəldi deyən, taqqıltı gəlmədi tərfə. O da o məmura ki, əmr eləyirdi, gələ bu ağacı, ged vır məzlumun başına, həmin məmura kışqırırdı, gət-əzərə götür ağacı vır başıma. Bax, nədən idi? Çün Nəmrudun ömrü elə keçmişdi. Bir adamın işi dünyada təhqir ilə keçə, ondan sonra təhqir eləməklə keçə, kimisə rüsva eləməklə keçə, Hətta bir dəfə də olar, əgər tövbə eləyib, qayıtmasa, hətta bəzilərin nəzərinə görə əsər vəzisi var, tövbə də eləsə, dünyadan rüsva köçəcək, dünyadan təhqir olunmuş köçəcək, özündə də olmasa, nəslində bu məsələlər amsına olacaq, çıxacaq onun qabağına. Qardaş, bu məsələləri qoyun qurağa, ibadət üzrünə, itaət üzünlə məşğul olun. Hər halda mənim sözüm çox gəldi, çıxdı bu tərəfə, biraz az səsim də battı Yılışdıraq cəm eləyə məqsədimizdə nə idi, o da qalsın. Sözü budur ki, insan harasa meyil eləməlidir. Dindən də, uzaqlaşan da şeytan onu yükləyir. Dindən də uzaqlaşmağın əsas meyyarlarından biri, bi-bəndubarı deyərlər ona farslar. Yəni, bizim Azərbaycanın lafı, noru dilində deyərlər, ipsizlik. İpsizlik. Yəni, heç yerə bağlı olmamaq. Tam şəkildə azad olmaq. Amma insan... Özü elə bilir ki, nədir? Tam şəkimdə azaddır. Amətləndə o, şeytanın qulluğunda daha çox müsəxər olur. Şeytan onu daha çox özünə növkər eləyir. Pilusda İmam Əsən ə.səlamla nə bu hədisi? O kişi gəldi, İmam Əsən ə.səlam cam verəndə, laf axır saatlar idi, axır dəqiqələr idi. Bir nəfər gəldi, imama dedi ki, ye izni. İmam, gəlmə Rəsulullah, muocizə elə məni. Bir nəfər eytiraz elədi onlardan, görmüsəm digərləri ağzımdan gəlir, Moizə vaxtıdır, o dedi ki, valla, təqdir belə göstərir ki, imam bizim əlimizdən gedirir, onsuz da bu gedir əlimizdən. Fürsətdik o iki kəlimədə neyini istifadə edib, elə düz deyilirdi, zirəngdə adam idi, İmam ona bir neçə kəlimə Moizə elədi, Moizənin nəticəsi bu idi ki, əgər istəsən, heç kimə ehtiyacın olmadan hakimiyyətin olsun, heç kimə möhtac olmadan çörəyəm olsun, neçə denə şey saydı-saydı, axırda gəldi, bağladı iki şeyə. Dedim, bax, bunların əgər hamısını istəyirsən isə, fəxruc min zulli itaəti şeytan ila zilli itaətir rəhman. Əgər bunların hamısını istəyirsən, ola şeytanın, o zəlalət itaətindən çıx, daxil orqinan Allahın o izzət itaətinin kölgəsinə. Ba, sözüm bundadır ki, o ki, insan dindən uzaqlaşır, dindən uzaqlaşanda elə bilir ki, azadlığa çıxır. Bayaq derdim, ha elə bilir ki, din xurafatdır, din cəhalətdir, amma görmür, bilmir. Bilmir ki, əsl xurafat, əsl cəhalət və əsl zillət və qaranlıq O şeytanın nə idi? İtaiyyəti və şeytanın körcəsindədir. Amma gözəllik bir tərəfdədir. Onu bayaq demək istəyirdim. O insan ki, axtarışçıdır, gedib bayaq deyirdi ki, o, o sözüm yadıma düşdü, tamam eləyim onu. Axtarışçıdır, gedib hər yeri axtarmır. Bu bədbəxt gedib hardasa nə axtarır. Baş bayağı, yad uza düşdü, də haradan danışıdım. Bayaq dedim, ha, insan çıxır, gedir axtarmağa, qaldıq dağıda, dərədə çıxır, gəliq yəni. Babam, mən çıxıram, axtarışa gedirəm. Axtarışa gedirəm, gedirəm, kimin üstündə eksperiment aparıram. Gedirəm, kimin üstündə təhlil edirəm. Gedirəm, kimi öyrənirəm. Allahın bir dənə məxluqun. Ya dağdır, ya dərədir, ya ağacdır, ya heyvandır, ya sudur, ya çaydır. Yə üfüqdir, yə səmadır, elə deyir. Bəs əgər qərardırsa mən burdan bu qədə yollam, bu qədə əzablam, bu qədə çətinliklə, bu qədə vaxt sərf eləməklə gedib elə Hansısa Allahın bir dənə məxluqunun üstündə təh təhqiq aparacaq, elə birinci özümlə başlaram da. O təhqiqi öz üstümdə apararam. Necə ki, bayaq dedin, nəsimi aparmışdı. O təhqiqi öz üstümdə apararam və öz daxilimdə Allahı tanıyaram. Və o gözəlliyi də öz daxilimdə görürəm. Da başqa şeydə Allahıma da həqiqinə qəyətlə qiymət veriram. Ondan da sonra hara getsəsəm gedərəm. Əleyhissəlam də deyir, öz əyiblərini də islah edəcəksən. Özə deyir, bir adam öz əyibini islah edərsə, hamını məsum biləcək əyibdən. Rəsulullah əleyhissəlam deyir. Deyir, bir adam öz əyibləri ilə məşğul olsa, bütün dünya xalqının hamısını əyibsiz hesab eləyəcək. Niyə? Çünki başı da qarışacaq öz əyibini islah eləməyə. Heç kiminsə eybinin olmağından xəbərdar olmayacaq. Məlum, Allah mühəmməd alı, mühəmməd xatirinə bizi həqiqi, acah müəmminlərdən, vəzifəmizi başa düşən müəmminlərdən qərar versin. Yavru, mühəmməd və və ehtiramı zəhrə Allah-u Təman cünahlarımıza qələmələ əfisəksin. Allah bizi həqiqi vəzifələrimizə hidayət eləsin, inşallah. Allah bağışlamamış dünyadan aparmasın. Ölənlərimizə qədqiq rəhmət eləsin. Amin. Məhəmməd al, Məhəmməd xatırına haqqı boynumuzda olan valideynlərimiz, ustadlarımız hamsı məgari gə eləsin inşallah Vasili cənnət eləsin inşallah allah təala tamam ömrünə rəhmsun bu cənnədə yaşaşanlara halaldan bolca ruzi qismət eləsin bərəkəti uzun ömrət ayəsin ahmad almuhammad xatirinə özündən möminlərdən başqa heç kimə muhtac eləməsin bizə rəhmlədiyənlərə bizə səllat eləməsin Dinin düşmənlərin xüsusi düşmənlərin tezliklə məhv nabud eləsin ahmad almuhammad xatirinə xəstələr şəfayatı dünayət eləsin. Allah İltiması dua eləyənlərin duaları qəbul eləsin. Möminlərin xüsusən müşküldə olan müminlərin, xüsusən iltimas olunan müminlərin, müşküldərin bil əcələ həll eləsin, inşallah. Allah, Allah talab. Habs İmam zamanının qəlbi nazarı ilə bizə razı, xoşnuv edəsin. Allah Taala onun elədiyi dualarımı hamısını bizim baramızda qəbul eləsin. Amin. Muhammad al-Muhammad zuhurunda təcirl eləsin. Amin. Biz və yanında üzü ağ şeyələrdən qərar versin. Amin. Ona kömək edib qəbulunda şəhid olanlardan qərar versin. Amin. Selavat çəkəlik. Allah